Op bladsy 188. Serenius betuig sy liefde aan die meester, die toetsing daarvan Tulia se dood, Serenius se die diepe rou, die rechte berisping van die teleeggestelde kindjie en die goeie uitwerking op Serenius. Toe Serenius egter hierdie aardbol weer eens met groot aandag betrag het, wou die kindjie losgelaat word om 'n bietjie heen en weer op die hevel te huppel. In Sirenius het om baie sages op die grond gesit en gesê, O my leven, my verlossing, my alles, Alleenlik uit my hande laat ek jou gaan, Maar nimmer, nimmer uit my hart nie, Want daar woon jy voortaan, geheel en al, alleen, Ja, jy alleen is my liefde, Waarlik, as ek net jou, my verlosser het, dan is die hele wereld met al sy skatte vir my minder werd as heeltemaal niks. Die kynkie het nou opgestaan en hom weer tot sy reenies gewend en aan hom gesê, dan moet ek toch weer by jou bly, hoewel ek baie graag iets wat sou wil rondhuppel, omdat jy my werkelijk so lief het. Ondien jy voordierend jou klein aarde sou bekyk het, kyk, dan sy dit wel een bykie vervelig vir my geword het om by jou te wees, maar nou dat jy jou hart en al jou aandag weer en volle op my gevestig het, nou moet ek by jou bly en kan nie van jou sky nie. Maar luister, my liewe Sireneus, wat sal jou vrou daarvan sê, nou dat jy sekerlik, sy sekerlik gehoor het, dat jy net vir my alleenlik lief het? En Sireneus sê, Meester, as ek jou alleen maar het, wat vraag ek dan nog na my vrou en na die hele wereld? kyk, dit alles is vir my geen enkele geldstuk werd nie. O my Yahshua, welke saligheid kan daar dan groter wees as alleen kom jou bo alles lief te hee en dier jou eveneens bemint te word. Daarom sou ek toel jou eder versmaat soos 'n swerm springkane, voordat ek ook maar net in hart haar breedte van die liefde tot jou sou wil afweik. Die kankie sê echter, Sirene As ek jou echter een bykie dawer op die proef sou stel, dink jy dan wel dat jy dan vastig sou bly? En sy sê, Volgens my gevoelens op hierdie oomlik, sou jy die aarde wel onder my voete tot stof mag verpulver, en Tulia jy maal van my wegneem, as dit moendlik sou wees gewees het, dan sou ek jou nogthans net soveel lief hee. Toe het toel plotseling, soos dier een slag getref, op die grond neergeval, en was volkome dood. Alle aanweesiges het hewe geskrik, en mense het dadelijk goed gegiste sierlimoensap en vaars water gebring en haar gelaaf, maar alle moeite was te vergeefs, want Tulea was dood. Toe Sireneus echter sien, dat Tulea werkelijk dood was, het hy sy gezicht verberg, en begin om baie verdrietig te word, Nou het die kankie echter aan die treerende Sireneus gevraag. Sireneus, hoe het ek dit nou met jou? Kyk, die aarde is nog heel en jou vrou is nog lang nie duisend keer gedood, soos wat jy dit verlang het nie, maar jy treer asof jy alles op die wereld verloor het. Het jy my dan nie nou net gesê dat ek toch alles vir jou was nie? Hoe is dit dan moendlik dat jy nou so verskrikkelijk treer? Toe het Sirenees diep diepse geslaak en klaant gesê, O meester, ek het immers nie geweet hoe dierbaar Tulea vir my was, so lang ek al gehad het nie. Haar verlies laat my nou eers haar waarde sien, daarom treer ek, en ek sal my lewe lang oor haar treer, omdat sy soe edele en getrouwe hoop vir my was. Toe het die kankie diep gesig en gesê, O, jylle wispeltierige mense, hoe minstand vastigheid woon daar in jylle harte, as jylle al reed so in my aanwezigheid is, hoe sal jylle dan wees as ek nie meer by jylle sal wees nie? Serenius, wat was ek een paar meter gelede vir jou, en wat is ek nou vir jou? Jy verberg jou gesig vir my, en vir die wereld, en jou hart is so vol treurigheid, dat jy nauweliks in staat is om my stem te hoor. Maar ek sê vir jou, waarlik, soos jy my nou nog nie werd nie. Want wie sy vrou nog meer lief as vir my, is my nie werd nie, omdat ek immers meer is as ‘n vrou wat geskap is dier my mag. Ek sê vir jou, dink voortaan beter na, andersin sal jy in hierdie wereld my aangesig nie meer aanskou nie. Daarna die kleinkie na Joosef toegegaan, en aan hom gesê, Joosef, La die dooi in haar kamerkie bring en op bedraagbaar lee. Maar Joosef vra, My sienkie, word sy nooit meer lewendig nie? En die kankie sê, Vra my nie daarna nie, want nou is het nog lang nie my tyd nie. Doen echter wat ek vir jou sê. Kyk, die vrou was jaloers op my, Toes Sireneus sy liefde aan my betuig het. Hedie afguns en neid oor sy liefde vir my, het haar so plotseling gedood. Vra my, dis nie verder daar oor nie, maar laat haar in die kamerkie op een draagbaar lee, waar sy, want sy is werklik dood. Jozef het die dode lichaam daarop dadelijk na binnen laat dra, en in een sy kamerkie draagbaar gereed gemaakt, om die lichaam daarop te lee. Amal het nou na sy reenies toe gegaan, om om te troos oor die plotselinge verlies van sy vrouw. Maar Sirenes het sy gesig gauw weer onthou, om soos 'n ware held opgericht en gesê, Oe liewe vriende, troos my nie te vergeefs nie, want ek het my troos reeds in my eie hart gevind, en ‘n beter troos kan jylle my sekerlik nie gee nie. Kyk, die meester het my hier die waardevolle vrou op wonderbare weise gegee, en hy het daar my hier weer ontneem. Hy alleen is immers die alle lewe, Anom moet ons dan ook alles opoffer, en sy gewaarde naam is daarom ewe geloof en geprys. Dit is weliswaar een harde slag vir my vleeslike hart, maar ek ervaar het nou ook te meer levenswekkend vir my gees, want daardoor het die meester my vrygemaak, en ek behoort nou geheel in allanom, los van alle aardse bande. Hy alleen is nou die gewaarde bewoner van my hart, Troos my daarom nie meer nie, Hy alleen is immers my troos vir ewig. Nou die kankie weer na sy reen is toegekom en aan hom gesê, Amein, laat het so wees vir ewig. Soos in asem toch sal hierdie aardse jare vergaan, waarin ons nog hier sal werk, maar daarna sal jy daar wees, waar ek ewig sal wees met al diegene wat my sal lief hee soos jy. Laat het ewig, ewig, ewig so wees.